Ez dut uste eh, li festate hori eh, nausiek eh, ukanen duten ba badia alaike legiak ezta hola langile bat eh, kanpuan ere meitemat eumatetik besterat. rat. Langile una bari mara nausiak bere anteiladu arren atxikitzia eta haren laguntzia. Ni izbeldu gara uste dut eh, ez behar dugun behar denek elgiarekin lutu eh, ekonomia bain hortan. Ez eta eh, elgiarekin Eta ahtiak katashkauetan shaktu, behag da mahin urguetan uh, shaktu, isan da dien langilak, naushiak, sendikatak, politikai ruak heke batute bere lana egiteko. Ara, nik, sinistia batut, ara, dienek elgarekin hekeen, ara. Mm.